Bona nit a tothom. Sí. Eh, en primer lloc, la benvinguda a aquest nou cicle de xerrada en col·loquí i de trobada. Eh, aquesta xerrada respon també a la demanda que mm, amics, companys i gent, eh, bueno, que ens podem trobar quan se vol pel carrer, ens deia, trobem a faltar formats en... per parlar de política. Estem molt acostumats a tenir, doncs, el típic uh, míting polític de que bueno, doncs, doncs fan la xerrada fan les preguntes però trobaven a faltar el fet de poder interactuar una miqueta més expressar també la nostra opinió uh, a partir d'aquí va ser quan vàrem decidir doncs, poder fer xerrades més petit format per aquest motiu es fa en el local de d'Esquerra Republicana i, i varen decidir el primer tema que hem de parlar Quina ha de ser? No pot ser una altra que el procés d'independència. Per què? Perquè hi ha moltes veus que ens diuen que la independència és impossible, com el senyor Lara els darrers dies, que ens diuen que si, si ens enviaran eh, les tropes, que si no podrem cobrar les pensions... Des d'Esquerra Republicana estem convençuts des de fa molts anys que la independència és possible i que és el millor que li pot passar en aquest país... Però bueno, hem de fer esforços per tot aquella gent que encara no està o prou convençuda o pot tenir algun dubte, doncs que no bueno, li cabi de, de quedar clar. A més a més, el calendari ens ha jugat una bona passada en aquesta ocasió perquè ha fet que aquesta primera xerrada i amb aquest tema es faci el dia 15 d'octubre quan comemorem el 73è aniversari de l'escenament de, de Lluís Companys. Uh, personalment i crec que ho compartirem amb tots vosaltres és cert que aquest matí han fet els homenatges de rigor uh, el frena feudal la llançada de salves però també és veritat que el millor homenatge que li podem fer a Lluís Companys és continuar el que ell va començar i acabar amb, aquest, uh, amb la llibertat del nostre país i aconseguint la independència de, de Catalunya Um, per què tenim en Pere Bosch aquí avui? En Pere Bosch, per molts ja el coneixeu, és diputat al Parlament de, de Catalunya, és un dels tres diputats que va sortir per la demarcació de, de Girona, ell és llicenciat en Història Contemporània per l'UAB, ha treballat al Punt, ha col·laborat al diccionari del Moviment Obre els Països Catalans i és coautor del llibre Història al Pla de l'Espanya. Va ser alcalde de Manyoles el 1999 per primera vegada, el 2003 va revalidar per majoria absoluta. I a tot això jo hi afegiria, per lo poc que ho conec personalment, que és una persona propera, que s'explica com un llibre obert, com ho podem fer molts de nosaltres, i que és un treballador incansable. Jo l'última experiència que tinc a més va ser fer un nou vull pagar, en, en l'autopista i realment va ser una, una molt bona experiència. Per tant, aquest acte ell ens farà una breu introducció uh, però es tracta de que tots puguem dir la nostra, de què interactuem i de que ens escoltem tots plegats i ens sentim escoltats. Gràcies a tots per seguir. Molt bona, molt bona nit, intentaré fer una, una intervenció, de, com que al Parlament tots estem acotats i els fan fer intervencions de, 10, de 5, 10, 15 minuts i al final ja els acabo de tota casa quan parles amb la família i doncs, acabes acotant les intervencions i per tant intentaré fer-la de 10, 15, 20 minuts com a màxim per després que, que puguem intercanviar tots plegats i podem interactuar perquè segurament que tots tenim informació per intercanviar-nos i probablement hi ha alguna pregunta que me l'entegeu doncs, que potser amb una mica de sort si puc arribar a, a respondre jo voldria explicar-ho voldria començar amb una, amb una anècdota que avui, avui pèiem un curs de, de formació al Parlament i eh, la persona que ens ha vingut fer el curs de formació diu, diu a vegades els diputats o diputades d'Esquerra Republicana o d'altres grups que esteu implicats en el procés no trageu prou la passió, la intensitat, l'alegria la felicitat que doncs la gent viu que és al fent un exercici i és eh, intentar comprovar fins a quin punt la gent que defensa el no, nom en aquests moments, tipus Jordi Canyes o tipus Maurícia Lucena, doncs eh, representen el negativisme, representen la tristesa, representen l'error, representen l'espro... Però eh, enllaçot amb el, amb el primer que és el que interessa, amb Lucena com en, en Jordi Canyes, no, evidentment no són sants de la meva devoció. La primera part és fa referència a l'optimisme i a la passió que, que hi ha. I, I sembla que és molt important perquè són dels principals motors que tenim en aquest moment. I després explicaré el procés, com s'està vist en el papadent. Suposo que els plegats coincidirem per aquests que ja fa temps que estem en aquest món. Jo porto des dels 16 a 17 anys eh, això. Vaig a ser, abans us ho explicat, però vaig a ser regidor del meu poble quan tenir 23 anys per la CUP. I per tant ja fa una meia de temps que, que penso jo, però ara ho tenim a tocar. A mi si, probablement, cinc o sis anys enrere em diuen «Escolta'm, continuem a tocar, doncs ara ho tenim I això què succeeix? Doncs, eh, lògicament, les coses no neixen, i aquells que són historiadors, i en veig alguns per aquí, no neixen un per l'altre, els processos van madurant, van esclatant, però hi ha un momentet, hi ha un moment culminant, que segurament que d'aquí uns anys, quan el van al·lice'm a perspectivistor i que tots plegats considerem ensenyalar-lo com el gran moment d'inflexió, que és la manifestació de l'any passat, de l'11 de setembre, de l'any 2008. En aquell moment hi ha un canvi un gir copernical que fa que eh, el sistema polític català s'acabi transformant de la baix, partits que fins aquell moment no es deien sobiranistes, es diuen sobiranistes partits que no es havien eh, manifestat de forma clara per exercir de forma immediata el que ja s'hi manifesten altres pa partits eh, viuen una crisi que, de la qual encara avui dia no han acabat de sortir, per tant hi ha un sexagement general i també hi ha una autèntica revolució si m'ho permeteu, en algun bon sentit de la paraula que ningú se m'espanti, en les consciències de la gent gent que fins fa dia jo m'he trobat jo he trobat amb molta gent del meu poble, en el qual te relacionaves com a, com a veí o com a veïna de l'alcalde, que de cop i volta veuen clarament que això de la independència és possible, i t'ho plantegen com aquella et planteja doncs, canviar de camisa o anar a portar la maniada de l'escola, com una cosa perfectament factible sense anar Lluïl, la setmana passada em trobava un comerciant amb el qual pràcticament els 8 anys estava caldo, no parlàvem, diguem de temes de política general per entendre'ns i que em deia, escolta'm tu, com ho farem? I la gent està entusiasmada, gent que fillora et convida a fer el cafè perquè ja vol que li expliquis eh, des de la perspectiva del Parlament com, eh, com està evolucionant el procés i per tant hi ha un entusiasme col·lectiu la gent què ha fet? Ha fet aquesta revolució mental que és diuen tots els manuals, si és que això podem seguir algun manual, que és el primer pas per aconseguir la independència, que la gent s'ho la gent en aquests moments creu. Més enllà que pugui sortir de tant en tant un senyor com en José Manuel Lara, persona absolutament interessada, perquè és accionista de la razón, o puguin sortir doncs, eh, persones dirigents del PP o d'altres persones, la gent en aquests moments, en aquest país, es creu que és perfectament possible la independència. I és evident que és així, estic, també m'ho crec. I estic convençut que serà així sí que la tenim a tocar. Que serà un procés complicat? Segur. Que serà un procés en el qual ens haurem de sentir moltes i moltes barbaritats? Segur. Que serà un procés en el qual es posarà a prova la cohesió de la gent i la cohesió i la disciplina dels partits polítics, segur però que al final ens n'agraven sortir perquè el principal motor que tenim aquí és la gent i la gent aquest convenciment que té jo crec que superarà qualsevol obstacle que hi pogui haver per tant el primer que voldria demanar i sempre ho no cada vegada que veig és que la gent tingui el màxim de confiança possible que tinguem la màxima paciència possible, siguem el màxim d'ambiciosos, apretant a qui s'ha d'apartar, i sobretot que tinguem la màxima confiança possible. És un moment de confiança. Segurament que tots plegats, eh, jo mateix, quan el dematí despertes i veus que el senyor Durán i ha fet algunes determinades declaracions, agafes el Twitter i estaries de seguida fent alguna piolada i et falten mans per poder-la fer. O si el mateix dia doncs, el senyor Joan Herrera doncs, et fa alguna piulada i comença a dir que no saben si anar cap a la Confederació o cap a l'altre, també faries una piulada. Però és el moment de confiança. I confiança també a dintre dels partits polítics i confiança entre la gent i els partits polítics. Perquè sense confiança en aquest procés no doncs, ens sortirem. Tenim prous enemics externs, tenim prou oposició de fora, com perquè encara hi hagi d'afegir això. En aquest procés no podem descartar ningú. Jo sóc que penso que, escolta'm, fins i tot en Durán i Lleida el podem arribar a integrar el procés. Ja ho dirà, ostres, i en Abasties agrada dir aquest, el podem arribar a integrar el procés. Igual que podem integrar el procés, molta gent iniciativa. Perquè en aquest procés no ens hi sopra ningú. No descretem a ningú. És un procés en el qual s'està produint un canvi a marxes forçades, la gent està canviant de seguida de Concepció. Cada vegada que alguna porta es tanca, l'altre dia que sortia la Camacho i se li tancava la porta, això també obre els ulls i remou la consciència de molta gent i, per tant, repeteixo, no descartem a ningú i intentem ser el màxim de generosos possibles perquè en aquest procés no ens hi sobra ningú. És evident que que són independentistes, o som de tota la vida, eh, hem de tenir un, un paper principal a nivell pedagògic, hem de convencer la gent, però fins i tot aquella persona que l'últim segon quan falten eh, pràcticament eh, allò 10 segons per acabar el partit de futbol, per procurar la independència, si aquesta persona s'hi suma, benvinguda sigui el club. Repeteixo, perquè aquí no sobra ningú. Com s'està portant el procés a nivell del Parlament de Catalunya? Com bé ja sabeu, hi ha un acord de governabilitat governament en convencció, és el fonament, és el que desitjàvem durant la campanya electoral jo recordo fent actes i explicant que era molt important que el principal cap de l'oposició fos l'Oriol Junqueras, fos una persona d'Esquerra Republicana, la prova evident és que fa quatre dies en el Parlament discutíem sobre això precisament, i per tant vol dir que fins a tot els llups de l'oposició, oposició, se n'adon de la importància d'això, però que avui dia el primer partit que és Convergència d'Aument i Esquerra Republicana, el segon partit, estiguin junts liderant aquest procés, té una importància enorme, enorme. I si no, pregunteu a qualsevol altre país, pregunteu a Escòcia, pregunteu a altres llocs, com de important seria l'Oriol que tinguessin el primer partit i el segon, un de centre de dret i un altre d'esquerres, liderant aquest procés. L'acord de governabilitat s'està complint al peu de la lletra. Algú pot dir és que resulta que encara no sabem data i pregunta. Hi han coses que no els adicionaran només Esquerra Polanyi de Convergència, sinó per aquest motiu que us comentava, d'intentar integrar el màxim de gent, tenen els seus canals i els dos canals del Parlament. Una de les últimes propostes de resolució que es va aprovar precisament era que es assumgués el màxim de poder al Parlament i que la data i la pregunta que tots els que estem aquí segurament que ens posaríem d'acord que la data ha de ser el més aviat possible i que la pregunta ha de ser clara sí o no si algú votar en blanc o en blanc, però sí o no. Eh, aquesta decisió no depèn exclusivament de nosaltres hem de pactar amb la gent d'Iniciativa hem de pactar amb la gent d'Unió de Democràtica hem d'intentar de fins i tot que una part del PSC, aquell sector més catalanista que avui dia estan absolutament a nivell d'activitat parlamentària deslligats del PSC també s'hi afegyeixi hem d'intentar també a sumar a la, a la CUP que això no serà gens complicat per tant hem d'integrar eh, el màxim de gent possible l'activitat parlamentària ho dic també perquè tots plegats ens quan ho interna i que intentem explicar-ho a la gent no deixarà de ser complicada perquè en aquest acord de gubernamentalitat amb un full de ruta molt clar cap a la independència, en convergència també hi les seves complicacions perquè estem parlant d'un pacte d'un partit és eh, liberals centre dreta i un partit que és d'esquerres i això cada ple a cada moment significa contradiccions. I demano a la gent que sigui el màxim de comprensiva possible. No ens fixem tant en els debats del parlament o en les pros del Parlament, sinó que ens fixem sobretot en l'acció de govern. Siguem crítics amb l'acció de govern, si en algun tema, no ens considerem que es fa regressió, que no s'avança prou, que els pressupostos no són prou socials. Diguem-ho en els queci pot ser, interns, però sobretot eh, intentem ajudar a crear el clima de confiança en què necessitem de, de tots plegats. Eh, repeteixo, en, en el dia a dia trobem segurament multituds d'exemples en els quals doncs, tots plegats eh, jo m'he trobat eh, sovint, en temes que em toca portar de benestar, d'immigració, d'altres amb aspectes que no hi ha coincidència amb convergència. Però seria eh, llestimós, i en semblar plegats amb una perspectiva d'anys endavant, ens sabria greu que desaprofitéssim això per qüestions que eh, o bé poden esperar eh, o bé podem eh, resoldre en convergència eh, i, en definitiva, que acabéssim posant en perill el que és el, el procés. El full de ruta que, que ens va remarcar en Convergència Millor a través d'aquest pacte de governabilitat ha estat ratificat a través de diferents fases que s'ha fet en el Parlament. El primer va ser allò que s'ha nomenat o que es va anomenar en el seu moment o de en la declaració de sobiraria, que ja sabeu que està en aquests moments en el Constitucional, sospesa, que era el primer pas per definir Catalunya com a subjecte polític de decisió i, per tant, posar els fonaments del que ha de ser el procés següent. A partir d'aquí s'han anat creant, a nivell del Parlament, els diferents mecanismes que ens han de servir per articular el que ha de ser el dret al decidir, d'una banda s'està estar en una ponència de la llei electoral, que ha de servir perquè tinguem una junta electoral pròpia a Catalunya, no hàgim de dependre de la junta electoral o l'espanyola, imagineu-vos en el cas d'una consulta, d'unes eleccions publicitàries, que significa haver-nos de refiada de la Junta Electoral espanyola està també eh, caminant hi en les compareixences iniciades la setmana passada la comissió pel, la Comissió de, de la llei de consultes hi ha també en funcionament la comissió del dret eh, a decidir i per tant els mecanismes que hem de tenir eh, preparats abans de final d'any hi són i per tant els tindrem absolutament eh, llestos quin és l'escenari que hi haurà? qui entrem en el terreny de la de l'impossible de determinar. No? algú sempre pregunta, escolta, quins seran els passos d'aquí fins que eh, procamen la independència o fem la consulta això és impossible de terminar i fins i tot si tinguéssiu a dir en comptes d'en Pere Bosch o Oriol Junqueras o la Marta Rovira segurament us contestaria el mateix per què? perquè eh, sempre poso l'exemple d'una separació entre una parella la separació d'una parella si ho desireix marxa-marxa però el que és el procés de separació que és el procés diguem-ne de dir, escolta'm, trenquem el matrimoni, que se'n va per aquest costat a l'altre o qui és que es queda a la costat dels fills qui és que es queda a la casa qui és que seda l'hortet aquest procés és un procés que han de acordar dues parts i aquí hem de saber si és que algú té algun tipus de dubte doncs que vegi la resposta que va rebre la setmana passada el senyora Sánchez Camacho que l'altra part, l'estat espanyol no ho posarà gens fàcil gens fàcil sense anar més lluny quan es diuen us quedareu fora de l'Unió Europea no és que vulguin això. El missatge que ens volen dir és que l'Estat espanyol farà tot el possible perquè estiguem fora d'Europa. Perquè és això el que volen dir. El que passa que no ho volen dir directament perquè, lògicament, davant de la Comunitat Internacional seria un escàndol monumental. Però ni ells tenen la única capacitat ni tampoc les persones que surten a declarar el senyor Daniel Mónia, que és una persona posada a dir, tenen de poc capacitat per decidir-ho. Però, pateixo és un exemple més de fins a en punt l'Estat espanyol posarà tots els mecanismes al seu bas per fer-ho el màxim de complicat possible. Per tant, a partir d'aquest pressupost sí, aquest procés de separació com es combinarà? Home, jo tinc les meves teories però a mi no coneixerem molts d'aquí segurament quan parlem amb la tortúria doncs, tots plegats eh, hi acabarem concidint jo crec que serà molt complicat si tinguéssim molt davant un estat plenament democràtic això segurament que no ho diria serà molt complicat que acabem fent una consulta serà molt complicat que anem a una urna i decidim sí o no i segurament l'escenari serà un altre estem tots plegats, preparats per aquest altre escenari que serien unes eleccions publicitàries doncs home, Esquerra Republicana està preparada i hi ha altres partits polítiques que segurament que també estan preparats que, lluny conveniència democràtica, últimament comença a eh, no posar obstacles a aquest escenari, per què? perquè se'n que serà molt complicat una consulta, no només perquè eh, necessitem el vistiplau o puguem necessitar el vistiplau de l'estat espanyol és que fins i tot en el suposi que féssim aquesta consulta sense el vistiplau de l'estat espanyol com a mínim es cedaria l'estructura dels ajuntaments. I algú dels presents s'imagina el vistiplau, per exemple, de l'Ajuntament de Badalona, governat per el Partit Popular, o de Lleva Canç, o l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, o l'Ajuntament de l'Hospitalet. Són ajuntaments governats per PCC o per Partit Popular que no suposi que físsim una consulta en contra o en l'oposició de l'Estat espanyol seria molt difícil que hi posessin facilitats. Però en tot cas, apareixo els mecanismes els tenim al damunt de la taula, el full de ruta està molt més anyat. el consell és això so, en el seu so metge d'ara i quines eren les vies, i una de les vies que tenim és aquestes eleccions plebiscitàries. En tot cas, eh, jo el que demano a la gent, i aquí acabo perquè inter interactuem entre nosaltres, és que tots plegats tinguem una mentalitat molt oberta, que fem molta pedagogia, estem fent molta pedagogia perquè la gent del carrer també es fan moltes preguntes, segurament que a vosaltres us han preguntat, igual que m'han preguntat a mi, la dia va venir una escola amb nanos, imagina't ja no com està el pati, eh? va venir una escola allà ja, al Parlament, amb nanos de 9-10 anys, m'he quedat parat, la meva filla té 8 anys, una escola de Barcelona, es feia un taller del, del Parlament i em va tocar com a diputat d'esquerra doncs anar, anar allà, simulàvem un Parlament i diuen president o vicepresident i a part de que no nanos anaven tots amb camisetes o bona part amb camisetes independentistes o camisetes contra les arraballades comencen a fer les preguntes eh, hi ha algun micròfon allà no sortien canyes i, a més, després, comencen a fer les preguntes i diu, escolta'm, quan seran independents? primer nano carai, surt el segon nano la segona pregunta, vaig al segon que començarà a parlar de l'educació d'altres històries diu, escolta'm, eh, tu creus que podrem pagar les pensors quan seran independents? fa la tercera pregunta al nano diu, bueno, sortirem o no sortirem per la Unió Europea? Si o sigui, la, la, la mainada evidentment que la mainada aquesta no venia perquè sí, jo no sé si això ho havíem consultat amb els seus professors o segurament venia d'inquituds amb els pares però això es respira i aquest neguit la gent té il·lusió però a també té incertesa és com aquell que de que violta doncs decideix que se'n va viure en un pis i s'ha estat tota la vida pisquen amb els pares que com bé sabeu doncs és una vida molt còmoda i eh, marxa de casa. I té el neguit de si se'n sortirà, de si se'n haurà rentar la roba, que si se'n cuinar, que si això, que si això altre... Aquest neguit, tots plegats, els sentim. I tampoc els que estem eh, més, diguem-ne, fiquets en política o estem al Parlament tenim totes les solucions. Però sí que els que portem més temps segurament que tenim més possibilitats d'oferir a la gent respostes. Respostes en tema de pensions, en tema de la Unió Europea, en tema de moneda, en tema de lliure mercat eh, en tema fins i tot de prestacions d'atur, 40.000 coses l'altre dia parlava amb, amb gent que anar a fer un acte a i la gent preguntava doncs, eh, també el, el tema de la llengua, 40.000 temes, el tema de la nacionalitat, etc etc, etc. estem parlant d'un escenari eh, que és imprevisible però que alhora també li hem desmat a la gent que és un escenari fascinant o sigui, nosaltres serem la generació que tindrem l'oportunitat de construir un estat i aquests que sou instruïdors, i en vaig ser aquí, sabeu el que significa això. Bé, bueno, no sabeu què significa construir un estat, però sabeu el que significa, des d'un punt de vista de perspectiva històrica, aquelles generacions que han tingut l'oportunitat o bé de canviar de règim, o bé de construir un nou eh, model polític. I ara ens hi trobem, això. I per tant, també, jo donaria que a la gent, i intento fer-ho cada vegada que ve alguna visita al Parlament, quan ve alguna entitat, a la gent traslladant els estats que tenien l'oportunitat de construir un país de vell nou, quan en ve algú, eh, entitats que treballen en tema d'immigració, entitats que treballen en el tema de ventescil, entitats que treballen en el tema de serveis socials, entitats que treballen en el tema de medi ambient, tenim la possibilitat de construir lo no del no-res, perquè ja tenim alguna cosa feta, però sí que de construir lo pràcticament del no-res. I això com a societat és una oportunitat magnífica. És un projecte il·lusionant, que el podem construir entre tots plegats. I fins i tot aquella gent que tinguin dubtes, o aquella gent que puguin estar basculant amb el nou oferir-los aquest al·licient d'aquesta oportunitat de construir una cosa col·lectivament sense necessitat de demanar permís a ningú i vestim lo de vell nou si potser no copiant el model espanyol sinó copiant altres models més avançats amb tot, amb l'administració amb els serveis socials, amb el paper ha de jugar a l'educació amb el paper ha de jugar a la salut això és un debat que creix la gent i que l'hem de situar i que més no l'hem de fugir. l'altre com comentava escoltem, el debat aquest sobre el model d'estat de, que a de no el fem com aquell debat que hi la guerra civil doncs primer fem la guerra o la revolució escolta'm, aquest no és la qüestió o sigui, podem portar el procés perfectament al mateix temps que definir quin país volem i el que no pot ser és que deixem que el país que volem l'acabin decidir les quatre persones que al final s'acabaran apuntant diguis persones de la caixa, diguis persones del pont aèri que al final s'acabaran apuntant i que acabaran dissenyant el seu país tenim l'oportunitat les classes populars, la gent treballadora la gent normal d'aquest país, les classes mitjanes de construir i, per tant, també és una forma d'entrescar a la gent. No sé si m'he accedit, però vaja, si us sembla ara, obrim un, una interacció més contornada.